Ja, sem Andrej Fojkar, dragaj sem projektant požarne varnosti z podjetja Fojkar Fire Požarni Inženiring, sem pa tudi predsednik Slovenskega združenja za požarno varstvo. Gospod Fojkar, kaj je bilo za vas glavno spoznanje današnjega dne, današnjega dogodka, ki ga boste lahko prenesli mogoče tudi v svoje delo, ja. na svoje področje? Ja, v bistvu najbolj se mi je to zaniml zdel, da se gradnje z lesom, ne, da se gradnje z lesom v bistvu razširja v Sloveniji, ne, da, da so tudi objekti v Sloveniji, ki, se, uh, ki so grajani z lesom, ne, pa da, da se um, ljudje in projektanti in investitori, ne, da se to znanje širi, ne, uh, da je zanimanje v Sloveniji za gradnjo z lesom. Ne, to se mi zdaj najbolj zanimivo. Hvala lepa. Ja.